Han er uddannet på den Danske Filmskole som instruktør, og kort efter at have færdiggjort sin uddannelse, lavede han filmselskabet True Stories. Og for otte år siden fandt han så på Videomaraton, og hvad der ligger i det projekt, ja det fortæller han mig om her. Og så skal vi også høre, hvad det har at gøre med Interkulturel Dialog 2008. For otte år siden der fandt vi på en idé, der hedder Videomaraton, som ligesom har været hovedgrundlaget for True Stories siden. Video det er en øh, filmkonkurrence, og det er også lidt mere en filmkonkurrence. Det er en mulighed for almindelige mennesker at komme ind og lave film. Men det er sådan, at der også er en præmie forbundet med det. og Det, der går ud på, det er, at deltagere får et emne, og så skal de lave en film inden for 48 timer. Alle skal følge det samme emne, og emnet, det er hemmeligt indtil det offentliggøres, når alle starter. Det vil sige, vi starter på en plads, f.eks. Axel Tov, hvor alle deltagerne møder op, og det plejer at være 300-350 hold. Og så får de det her emne, og så kan de så gå ud og optage. De får et bånd udleveret, og så kan de gå ud og optage. Og så næste dag skal de aflevere båndet, og så er der opstillet 80 computer herude på Nordisk Film, hvor jeg sidder, og hvor vores selskab også ligger. Og så skal de glippe, og så når alle filmene er blevet færdige, bliver de gennemsedt af en jury, og så finder vi så vinderen, og så øh, er der en prishåvrækkelse, sædvanligvis i metropolbiografen biografen inde i, på Vesterbrogade. Øh, og i år var præmien større end nogensinde, der var den på 280.000 kroner. Hvis vi nu prøver at kigge frem i tiden, det er jo altså et projekt, som du nu har kørt med i, ja, i virkeligheden i små 10 år, ikke? så er det jo Video Marathon og det interkulturelle dialog over næste gang, der skal i indbyrdes dialog, kan man så næsten sige. Hvad er det egentlig for et projekt, og hvordan er du kommet i gang med det, at koble det sammen med 2008 på den måde? Vi har øh, haft erfaring med at arbejde med integration før med Video Marathon jeg selv kommer fra en familie hvor min far er amerikaner og min mor er dansker så har det meget tæt på mig omkring øh, det med kulturelle forskelle og hvordan selvom det ikke er øh, yderpunkterne en iraker og en dansker altså hvor det er to fuldstændig modsatrettede kulturer så ved man godt at, at at kultur der altså man lærer det der med kultur så det er altid interesseret mig og derfor for, bestemte vi os for sidste år, at emnet for video-marsen skulle være integration. Vi tænkte, det kunne være spændende, og så ringede vi sig til integrationsministeriet og spurgte, om de kunne være interesserede i at støtte det. Og det kunne de, og så øh, valgte vi at lave en kampagne, hvor øh, vi prøvede at appellere til øh, indvandrere og få dem med til at lave film. Det vi gerne vil lave øh, næste år i forhold til den interkulturelle dialog, det er, altså. Vitamasser er et projekt, hvor folk går ud og laver i enkelvis eller måske i hold går ud og laver deres film. Vi har siden opfundet et nyt koncept, eller lavet en udbygning på det, hvor man arbejder i teams, altså, og hvor, hvor det ikke kun handler om at lave den færdige film, men processen er vigtig, det vil sige samarbejdet og dialogen øh, på filmholdet. Ideen er det, at, at indvandrere fra forskellige, øh, med forskellige kulturel baggrund skal danne et filmhold i grupper af fem så sker faktisk det sådan rent fysisk, at de får tilsendt en video, hvordan de laver film, og så skal de så diskutere et emne, som kommer til at ligge inden for det her interkulturelle dialog. Og så bliver processen altså lige så vigtig, som at lave film, men ellers fuldstændig det samme. en tidsgrænse, de får et emne, de skal jo selv optage, og de skal selv klippe, og der vil være en prisoverrækkelse til sidst, som vi laver sammen med Kulturministeriet og Sirius. Der er to videomaraton, kan man sige, næste år. Altså, der er det videomaraton, som er det store videomaraton, som kører hvert år, og som har kørt de sidste syv år, og som næste år kører for 8 år. Det vil køre fuldstændig, som det altid har gjort. Det vil køre for enkelte individer, der skal under ekstremt hård tidspres lave en film til et hemmeligt emne. Omkring det nye med interkulturelt dialog, der bliver et separat videomaraton for dem, hvor vi satser på, i stedet for folk skal arbejde individuelt, at de skal arbejde i grupper. Vi sammensætter altså grupper af indvandrere, der skal arbejde sammen om at lave film. Så det bliver en lidt anden model, at, øh, men altså det bliver to forskellige afviklinger af videomarathon. Man kan sige, at den øh, videomarathon, vi laver, det har vi valgt at kalde videomaraton for øh, interkulturel dialog, og det andet hedder bare videomaraton. Den videomaraton for interkulturel dialog, får den så også først sit emne offentliggjort umiddelbart før, ligesom den øh, traditionelle videomaraton. Det er tanken. Altså med, med traditionel traditionel der ved man slet ikke, altså, hvad det bliver. Det kan være hvad som helst. I år, der var det løgne. Mm. Med interkulturel dialog, der bliver det lidt anderledes, fordi vi ved allerede på forhånd, at det sådan ligesom bliver inden for det, der hedder interkulturel dialog. Altså ideen er jo at, at lave film om kulturelle forskelle, og prøve at fortælle om sig selv, og prøve at diskutere det undervejs. Ikke? Det er jo hele ideen, pointen med det. Så det vil ikke være noget, der ligger helt ud i øst eller vest. Det vil være noget inden for den. Men som en overraskelse vil vi komme med et mere specifikt emne, inden for det, som, som åbner op for, at der sker en dialog, en interkulturel dialog. Det lyder meget spændende med den måde, I, I sammensætter de grupper på, men uh, en ting er, at, at, at ønske noget andet er at få. Kan I være sikre på, at uh, I, I vi kunne samle de grupper der? Er jeres netværk klar til at opsøge de mennesker? Det er et godt spørgsmål, og jeg, altså, vi har lidt erfaring fra sidste år med at arbejde ja. på den her måde. Jeg tror ikke, at det bliver noget problem. Altså, vi, vi har jo begrænset os til 30 hold. Det vil sige, at der skal være 30 skoleklasser osv., og, og det er ligesom ambitionen, at vi skal lave det. Og det kommer altså ikke til at foregå på den måde, at der er ligesom videomarser og annoncer i politikken og i biografen og sådan noget, Vi går simpelthen ud og opsøger. Altså, det bliver et samarbejde mellem os og kulturministeriet og undervisningsministeriet, hvor vi går ud og finder frem til nogle skoleklasser, hvor der er høj belægning ikke? af indvandrere og anden Og så danner man nogle teams der på fem personer, som skal ud og lave de her film. Det vil sige, at de fem personer, det kan altså være fem personer, der går i, i samme skoleklasse? Det kan godt være fem personer, som går i samme skoleklasse. Ambitionen for at, det, det, for at lave en god cocktail, hvis jeg tillader mig at bruge det ord, så, så er det selvfølgelig vigtigt, at der er noget modsætninger i gruppen. Det vil sige, at det er ikke sjovt, hvis det alle sammen er iraker der er i gruppen, at de så skal blive enige om, hvordan der er en egen kultur. Jeg tror, det optimale for det her projekt vil være, hvis der kommer en dialog i gruppen, sådan så at processen bliver lige så vigtig som selve filmen. Vil du mene, at mediet, video, mediet, film er, er specielt velegnet til at få dialog i gang mellem forskellige grupper? Jeg tror, det er super godt velegnet til det. Vi, vi har med det her nye koncept, vi kører for Teams, altså, som vi kalder team, Video Marlsen Team Building, der har vi samarbejdet med... Øh, Altså forskellige firmaer, og lige præcis det projekt, som vi laver nu, det har vi lavet for Nordisk Films Biografer, hvor de forskellige biografer forskellige afdelinger i af hele Danmark skal lave en film. Og det er nogenlunde det samme, der kommer til at ske. De får tilsendt en video, hvor de forklarer, hvordan de laver film, og de får sådan en hel boks med alt det så osv. Jamen det er, det, det er fantastisk godt til at, at, at, at skabe dialog med mennesker, og det der, det der sker, har vi oplevet, det er, at, at folk glemmer lidt det, det tunge præg. Altså for eksempel... Nu kan man sige interkulturel dialog. Det er et tungt ord i sig selv. Hvordan skal unge forholde sig til det? Og så videre, så videre. Men i det øjeblik, man bringer et filmmedie ind over, nu bliver det jo så heller ikke det endelige emne, men i det øjeblik, man bringer et filmmedie over, der sker det magiske, at folk glemmer lidt, at, at, hvad det er, de laver det om. De, de, altså, de glemmer ikke, at fokus skal være på det emne, men, men processen er så spændende i sig selv, at det udvikler nogle rigtig gode ting, når, folk laver, altså, når man bruger filmmedier til det. At, øh, Altså vi for eksempel besøget TDC, hvor vi har lavet et projekt, hvor de skulle lave noget om deres branding. Og det synes de fleste af dem er utrolig kedelige. Det tror mm -hmm. jeg mange i alle firmaer synes, at det der med missioner og mål osv. Og så videre, så videre, Men de glemmer fuldstændig, at det er det, de laver det om. Og lige pludselig bliver det, en, det bliver en oplevelsesrejse af det, man skal lave film for første gang. Man skal fungere som et team. At der er en fotograf, der er en dydmand, og der er altså, hele den der sammensætning af folk. Og, og det samarbejde, der kommer til at ske, og den dialog, der kommer til at ske, det åbner for noget kreativt. Og så bliver det på en eller anden sjov måde, så er det lidt ligesom, at begrænsningerne bliver spændende, fordi at man skal ligesom tænke inden for de grænser, der er. Ikke? Og det gør filmmediet, det gør, det gør, det, det gør det bliver rigtig interessant, en rigtig kreativ og spændende proces. Og ydermere, så kan man sige, at det, at som har bevist i mange år, det er også, at det at arbejde med en tidspres, det gør at man ikke er så selvkritisk og det frigiver nogle kreative ting og oven i det så får man også en oplevelse at man kan noget som man ikke troede man kunne fordi at teknikken har udviklet sig så meget i dag så man faktisk godt kan lave film mm. altså almindelige mennesker øh, jeg vil sige hvad almindelige mennesker men altså folk som ikke har nogen tilgang til medier normalt kan faktisk godt sætte en film sammen og klippe den og det, det har været utænkeligt for 10 år siden ikke? Men, men det i dag der er det fuldstændig øh, meget enkelt og meget muligt at lave jeg tror, at noget, noget af det, som er vigtigt for unge i dag, det er at blive set ikke? og det er derfor, at YouTube har så altså stor en succes. Og jeg tror, at der var mange, der ville synes, det er spændende at blive set i den her sammenhæng. Altså deres færdige film bliver set i den her sammenhæng. Og så håber jeg, og jeg er sikker på, at I kan finde frem til nogen, deltagere, som virkelig synes, at det er vigtigt at kommunikere omkring det her emne. Så det ikke bliver noget tungt, noget, der bliver pålagt, men at de ligesom kan komme ud med nogle budskaber og fortælle noget om deres egen kultur. Det er det, jeg håber, at jeg er næsten 100% sikker på, at det er det, vi får ud af det. Så jeg tror, at eksponeringen er super vigtig for dem. Det er ikke så meget udstyrssiden, for nogen er det rart, at udstyr bliver leveret, og man får en instruktion osv. osv. Men det er også det at blive set i en sammenhæng, som der bliver sat fokus på. Videomarslerne er kendt, ikke? og det, øh, altså hvis folk er med i det, så føler de, at de er med i noget, som ligesom, det er noget veje, det er noget folk vil komme til at se, det er noget folk allerede interesserer sig. Vi sidder jo og snakker om det allerede nu, ikke? Ja. Og, og, og på den måde bliver de, vil der være fokus på dem. Filmbranchen, nordisk film, hvor vi sidder nu, der, de bakker jo op om det, sådan det. Så den måde, vi har gjort det på, det er, at vi har en lærer forbundet på den skole, øh, de går på. Og så får de sendt en sort kasse, en filmkasse, hvor der ligger et kamera i, der ligger et bånd, der ligger instruktion. Og så ligger der en film, som fortæller, hvad det her projekt går ud på, som de skal se, inden de går i gang. Og så starter de op samtidig alle. Så, så ligger der også en lukket kuvert med emnet, Og så starter de op alle sammen samtidig. Og så når de er færdige, skal båndet leveres. De må kun bruge et optagbånd, De skal så leveres til læreren, Og så kommer de alle sammen til København og klipper deres film, hvor der så vil være opstillet øh, 30 computere. Jo, man kunne også forestille sig, at forskellige kulturelle grupper har forskellige former for æstetik. Så jeg kunne sagtens forestille mig, at de film der, disse fem minutters bidrag, jeg tager ved temmelig meget på, at de alle sammen kommer til at ligge så og i den lange ende af, af det interval du angiver, at øh, de bliver meget forskellige i deres æstetiske udtryk? Det tror jeg også helt sikkert, og det er spændende, det du siger med, at, at, altså, ja, at det visuelle og det stilistiske er, ja, at der kan være... Og jeg er også meget spændt på at se, hvordan hvis der nu er... Altså, hvis en gruppe er blandet af forskellige øh, kulturer, hvordan løser de så det? Altså hvordan... Mm. Vælger de at sige, at vi skal have lidt af værd med, eller vælger man at fokusere på noget, vi har til fælles? Og det er jo en af idéerne med det her interkulturelle samarbejde. Man skal prøve at finde ud af at styrke de ting, vi har til fælles med hvad andre kulturer, at blive enige om nogle ting osv. osv. Og det synes jeg også er superspændende. Hvor er det, vi er ens om? Hvor er det, vi kan blive enige om nogle ting henne? Og hvad er det, vi kan godt sammen? Ikke? Altså f.eks. musik og dans. Altså, det er jo en af de ting, jeg synes, jeg oplever, at... at at det går over alle kulturer, ikke? at det er noget, vi alle sammen kan nyde og være glade for, og der er ikke nogen, der... Altså, det, det er sådan, et, et, et, jeg synes sådan noget, der er enormt altså glædesfyldt og positivt, at, at, at, at det er noget, både børn og voksne i alle kulturer kan være sammen om, uden at der er noget med at den ene... Altså, der, der har vi et fællesskab der, ikke? Altså, det, det kunne for eksempel være spændende for en film, så skal jeg have belyse nogle af de ting. Ikke? Efter besøget hos Nordisk Film og David Fox, så alt det dansk flygtningehjælp. Dansk Flygtningehjælp er en organisation, der er stærkt interesseret i interkulturel dialog år 2008. Det hørte jeg om, der er tale med konsulent i Dansk Flygtningehjælp Lisbeth Iversen. Dansk Flygtningehjælp blev inviteret med i styrgruppen for interkulturel dialog her øh, i sommer, og... Øh det sagde vi selvfølgelig ja til, fordi at interkulturel dialog, det er jo det, vi arbejder med i det daglige, kan man sige. Og derfor ligger det meget nært for os, at vi selvfølgelig involverer os i det. Vores rolle i forhold til året for interkulturel dialog vil jo være flersidet, fordi dels så har vi en plads i styregruppen, det er én ting, det er én funktion. En anden ting er, at vi selvfølgelig altså vil bakke op om året på alle måder, vi overhovedet kan via vores aktiviteter. Hvordan forestiller I jer, at dialogen skal foregå mellem forskellige grupper? Skal der nødvendigvis være etniske danskere med, og I er jo i kontakt med så mange grupper, så man kunne næsten forestille sig hvad som helst på kryds og tværs. Jo jo, altså vi, øh, vi arbejder jo med flygtninge og indvandrere her i Danmark, og øh, de er jo altså uhyre forskellige, de kommer fra rigtig, rigtig mange forskellige lande i, i, øh, over hele verden, og, øh, og de er selvfølgelig indbyrdes meget forskellige, men øh, vi synes også, det er vigtigt, at danskere er med, og vi synes, at øh, det er den kan man sige, befolkningen, der bor i Danmark, som sådan den der målgruppe for det her år. Det bringer mig så til at, at spørge, hvad egentlig formålet er med, med dialogen? Er det i virkeligheden integration af fremmede grupper i Danmark, eller er der også andre ting? Altså, i forhold til året for interkulturel dialog, så er formålet så at gøre alle EU-borgere, specielt unge, bevidste om, at det er vigtigt, at alle aktive medborgere, og Europa er åbent over for verden og respekterer kulturel mangfoldighed. Og så på den måde er det, at interkulturel dialog vedrører alle borgere. Og det er noget, der kan berige os alle sammen. Når jeg snakker ud fra... Dansk perspektiv så kommer det jo selvfølgelig til, altså i vores verden handler det jo om, om integration, fordi at, at interkulturel dialog er et meget, meget vigtigt grundlag i alt integrationsarbejde og, det, og faktisk en forudsætning for en vellykket integration. Det, som den interkulturelle dialog kan bruges til, det er jo, at, at vi kan blive bedre til at anerkende hinanden øh, på trods af, af de forskelligheder, der er imellem os. Og, og det gør det lettere at være sammen, arbejde sammen have en fritid sammen osv. Det er at være i sådan en dialog med andre og i specielt i jeres tilfælde er det jo, som du også var inde på før mange mennesker, der har en meget anderledes baggrund og der er mange forskellige baggrunde er det at være sådan en dialog, er det noget man er nødt til at lære eller er det jeres erfaring, at man godt kan gøre det spontant? Selvfølgelig kan man gøre det spontant altså det handler om at, at være åben over for andre at turde tage kontakt, turde spørge, hvis der er noget, man vil spørge om. At tid, hvis der ikke er en dialog, kan man sige, på tværs af forskelligheder, så går man jo og forestiller sig ting om hinanden. Og der er ting, man aldrig får spurgt om, og det kan faktisk være med til, at, uh, at den er fordomme. Så det er meget, meget bedre, at man uh, går til hinanden med et åbent sind og, og kontakter folk, hvis man har lyst. Så på den måde kan, kan alle mennesker være med. Hvis vi så går til, kan man sige, selve det professionelle integrationsarbejde, så kan man sige, så er der selvfølgelig også en, en faglighed i forbundet med at kunne have en interkulturel dialog. Man kan godt lære at blive bedre til det, hvis man kan sige det på den måde. Ikke? Men det væsentligste er at ture og tage kontakt og, og være åbne. Både det arbejde, vi gør øh, i integrationsarbejde, det er tit og ofte at hjælpe dialogen på vej. For eksempel hvis vi arbejder altså med, at vi har støttepersoner, der arbejder hjemme i familier, hvor der er problemer med integration af, af, i det danske samfund, jamen der er de støttepersoner med til at hjælpe dialogen på vej på begge sider. Ligesom vi også har arbejdsmarkedsprojekter, hvor, hvor vi har kontaktpersoner, der har kontakt med virksomheder og, og, og, og de flygtninge indvandrere, der er i aktivering i vores projekt. Der, er det, der kan man sige, der har vi også eksempler på den professionelle rolle, fordi at, at når man ikke lige har det samme forhold til arbejdskultur på en arbejdsplads for eksempel, jamen så kan der nemt opstå misforståelser, og nogle gange så får de ikke snakket om de der misforståelser ude på arbejdspladsen. Så der kan det være vigtigt, at der er nogen, der ligesom har det udefra kommende øje, og som, som har den rolle, det er at, at have konfliktløsning og at mediere. Øh, det altså, har vi masser af eksempler på. Ja, altså arbejdspladsen er jo kendt som et rigtig, rigtig godt sted at få skabt en dialog. Men øh, der kan vel så være problemer for flygtningene, som, som ikke er på en arbejdsplads? Ja, for dem, der ikke er på en arbejdsplads? Ja. ja øh, det er klart, fordi at det, er jo en, altså, det at, at få et arbejde, det er jo en, en god vej ind i, i integrationen. Men så er det jo altså også foreningslivet, det øh, har jeg set så mange gange, at det at, at være med ja. i en fodboldklub eller holdboldklub kan være en god indgang til integration og dialog. Det ja. må I jo have en masse erfaringer med os. Jamen øh, det har vi også, og det er sådan som kan man sige, vores arbejde er organiseret i dag, så foregår det mest igennem vores frivillige arbejde. Øh, vi, der er jo over 3.500 frivillige, der er tilknyttet dansk flygtningehjælp, øh, og som jo så udgør civilsamfundets bidrag til, til integrationsarbejde i Danmark, og der har vi, øh, der har vi for eksempel et øh, projekt kørende med, øh, der hedder idrætsguiderne, som handler om at guide øh, børn og unge ind i foreningslivet Og det, ja, det er også noget, vi har arbejdet med gennem mange år. Så ja. det er fuldstændig rigtigt. Et, et uh, skægsprojekt, som uh, jeg, jeg lige hørte om, er, at uh, I skulle have kigget den, det er, er noget med dialogbænke. Uh, ja. Hvad handler det om? Ja, det er sådan et projekt, vi har så foreslået i, i, i forbindelse med året for interkulturel dialog. Og det er faktisk et, en, du kan kalde det en event. Altså ideen er at øh, foreslå øh, kommunerne, alle kommuner i landet, at de indvier et antal dialogbænke i anledning af året for interkulturel dialog. Vi vil så lave en, øh, en dialogpakke hvor at, at det at indvige en dialogbænk det kan for eksempel gøres ved at man udnævner en bestemt eller flere bænke og så får, og så, øh, og så får lavet nogle streamers der kan sættes på øh, de her bænke så man kan se hvilke bænke er dialogbænke og øh, de kan så stå som en øh, opfordring til at øh, sætte sig ned og, øh, og, og have en dialog med andre der er forskellige fra en selv så det har vi budt ind med øh, og det det vil formentlig øh, øh, blive til noget. Ja, altså det vil sige, at det at sætte sig på sådan en bænk er så et signal om, at man ikke har sat sig ned for at sidde i fred og læse avisen, men man ja. gerne vil have en snak. Ja, ja lige præcis. Og, øh, og så øh, vil vi også lægge op til, at, øh, at man laver en indvielse af den her bænk. Altså i hvert fald en af bænkene i, øh, i, i, øh, i de respektive kommuner. Og det vil sige, at altså det er jo så et forslag, vi har til kommunerne, så kan de jo så melde tilbage, at de er interesserede i at være med, og så kan man lave en indvielsesproces, og så kan man sige, at på den måde kan den enkelte kommune så blive ambassadør for, for året for interkulturel dialog. Netop for mange flygtninge, der kan den bagage, de har med sig af frygtelige oplevelser, vil indimellem være så voldsom, så dialogen slet ikke kan blive på de vilkår, som mange af os er vant til, hvor man måske ganske afslappet kan sidde og tale sammen om tingene. Der er jo ingen, der siger, at man ikke kan noget, fordi man har haft en traumatisk oplevelse. Og vi også arbejder også med, at flygtninge med traumer at de også kommer i praktik og får arbejde. Og det er faktisk noget, vi har succes med. Det er klart, at der kan være forhold, som man skal tage hensyn til på en arbejdsplads. For eksempel, hvis man har ansat nogle flygtninge, der har traumer Men det kan sagtens, sagtens lade sig gøre. Altså det handler jo også om... Kan og være åben over for, at, at, at der er nogen, man skal tage særlig hensyn til, eller at der er visse, visse ting, man skal være opmærksom på. Men det er jo ikke så meget anderledes end anden mangfoldighedsledelse, hvor at, at der gerne skal være plads til, til folk, selvom de har handicap eller, eller andre sygdomme. Her til sidst taler jeg med Iversen, der er konsulent i Dansk Flygtningehjælp. Først i udsendelsen aflagde besøg i Valby på Snordisk Film, hvor jeg mødte David Fox, projektleder og instruktør og indehaver af filmselskabet True Stories, der står for Videomaraton-projekterne. Programmet her er blevet til i samarbejde med nævnet for fremad, debat og oplysning om Europa. Preben Christensen og Hanne Bernsten har stået for produktionen.